Asema asalamu alaykum wa alaykumus salam ipi hukumu ya wale ambao wanaleta adhkar kina baada ya rakambili ya tarawe, kwa jamaa na je swala yao inakubalika naam sola yao ni sahihi swala yao ni sahihi yakubalika ama adhkar ambazo kuwa wazifanya aiyo baada ya kila rakambili ya tarawe, haina asli yoyote katika sharia haijathibiti katika hadith ambazo kwa zimesimulia zimeelezea swala ya tarawe ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa baada ya kila rakambili alikuwa akizileta zile adhkar bali katika hizo adhkar ambazo kwa zina mshikila katika akida aiywa kama ambokuo yasemwa aiywa allahumma mfa anabi barakati yani abubakar radhiallahu anhu allahumma mfa yani umar anhu. za umar au za Abu Bakar, au za uthman na zakariliwa bali yaweza kuwa ni shirk katika ibada ya Allah subhanahu wa ikachanganywa na na ushiriki tahadhari tahadhari kuna hatari kubwa sana ya kubatilika hiyo ibada na mengine yote kuna hatari ya kubatilika hiyo ibada na mengine yote wengine walifuatiliwa kuhusiana na hili wakawa wataka kurekebisha kwa nini walirekebisha kama ni kitu kime katika dini kama kimethibiti katika dini kwa nini ulirekebisha aiiwa halina asli yote katika dini aina asli yoyote kat... nasema kwa kinywa kipana katika mtawi wetu nafanyika na lifahamike ambaye anayehoja na aje nayo hadith sahihi imethubutu kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali kisha baada ya kutakamili asema Allahumma mfaana bi barakati ya bubakar bi id wallahi wa billahi wa na hadith kama ikipo na wala hutopata mpaka siku ya kiyama hutopata ilo na washahadari kuwa wataulizwa kuhusiana na hayo amba kuwa Wanayafanya Na ninaelekeza kaul Ninaelekeza kauli kwa wale ambokuwa wazingatiwa kuwa ndo walimu katika hilo. Watahadhari. Waamshi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada za waja wa Allah. Waamshi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada ya waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watakuwa ni wenye kuulizwa wale wapeleka watu wapi? Wajue hilo.